Hallå, håll Det här är sanningssökaren som eh, talar. Jag sitter just nu i bilen eh, på väg hem ifrån eh, Borås, sitter på E4 norrgående. Och eh, i och med det här klippet, om man säger så, så eh, om ni undrar varför det är dåligt ljud, och så är för att jag spelar in på mobiltelefonen. Så att det är lite brusigt och det är lite eh, hoppligt upp och eh, sig. Men det får ni leva med, för det är inte så en klipp det här. Jag tänkte däremot informera er om att eh, jag kommer sätta mig ner och spela in ett nytt avsnitt av eh, podcasten Fakta nu i nästa vecka. Och i det avsnittet av Fakta så kommer jag prata mycket om eh, människan. Det eh, kan kalla det för den, inte spirituella sidan, men vi kan kalla det för den eh, extensiella sidan av människan. Eftersom att jag anser att det är en extremt eh, intressant del. Jag tror att det finns, eller tror jag anser, att det finns så mycket mer än vad de blåta ögat ser. Att det finns en djupare, en djupare förståelse, en djupare nivå hos människan som vi har lyckats förtänga genom till exempel konstruktion, eh, kommunikationssamhället. Hela bruset har gjort att vi lever på en ganska ytlig mental nivå. Så det skulle jag prata lite grann om i nästa avsnitt då som kommer dyka upp under nästa vecka. När jag sätter mig in och spelar in den. Sen kan jag också tillägga det att när jag var i brås här nu så hoppar det in på en butik som heter Stengården, en otroligt intressant butik faktiskt för er som har vägarna av i Borås, eller om ni bor i Borås. Eh, Stengården, en butik som säljer böcker eh, om eh, bland annat böcker om eh, spirituella saker, ämnen, även banker. Jag såg att de hade vissa intressanta böcker om det ekonomiska system bland annat. Sen så äh, säljer de även äh, ja, alltså rökelser och vi pratar äh, lite om äh, alternativa smycken. Äh, ja, en alternativ butik helt enkelt som säljer alternativa saker så kan vi sammanfatta det. En extremt intressant butik. Den här kan ni även besöka på internet på deras webbkopp vet jag. Uh, jag vet inte exakt om det var Stengarden.se I alla fall en uh, väldigt intressant butik Tycker jag så har ni vägarna förbi För oss hoppa gärna in där Och uh, där passar det i alla fall på att Och uh, köpa lite intressanta böcker Köpte även en ljudbok där av något slag uh, Och jag ska gå in lite närmare på vilka ljudböcker eller, Vilka ljudböcker, vilka böcker jag köpte här nu Eh, sätta upp till nästa podcast även då. Så ni får en eh, liten. Eh, ja, tips som vad jag kan rekommendera för böcker. Jag tänker att jag ska sätta mig ner och läsa in de här också vid tillfälle. Och det var då alltså spirituella böcker då. Som handlade om, som handlade om bland annat eh, drömtydningar. Eh, hur. Ja, alltså. Hur man kan komma in på djupet om sig själv, finna lite nya delar om sig själv och, och så vidare. Alltså det är svårt att förklara så jag sitter i bilen liksom och upp typ på nere vad böckerna handlar om. Men ja, väldigt intressanta böcker i alla fall tror jag. Så jag ska sätta dem in i den när jag kommer hem och läser dem lite närmare. Eh, så att i alla fall den webbutiken kan jag rekommendera för er som är intresserade. Eller butiker generellt när vägarna förbi den. Stengården heter det. Och även då, jag kan även tillägga då, att i nästa program så tänkte jag även diskutera lite grann kring eh, det monetära systemet, lite information kring det finansiella systemet vi har i världen idag. Jag återkommer till det här igen då, det finansiella systemet. Jag vet, jag har varit på det här flera gånger tidigare. Så det är ingenting originellt i sig, jag tror. Eh, men jag vill fortsätta gnata om det här eftersom att eh, jag finner att det är en av våra... Den av vår världs största problem just nu och som religion sprider en slags pest i världen, en eh, otrygghet för många människor som eh, helt enkelt lever i misär på grund av det här systemet. Det kommer vi också även prata om lite närmare, äh, lite närmare jag prata om det lite mer då. Det som visat tidigare avsnitt. Och eftersom att Eh, många av avsnitten som jag har lagt upp tidigare, eller alla avsnitt egentligen förutom två nu eh, sedan tidigare ligger eller tagits bort av någon anledning då eh, ja, skulle jag vilja lite, lite mer information om det här igen då för nya lyssnare och även gamla lyssnare som behöver lite fräscha i ämnet eh, och jag tror att det är viktigt för oss att eh, vi har en förståelse jag tror även att det är viktigt att vi även redan i skolan redan från skolåldern, i tidig ålder får uh, lära oss kring det här med uh, det uh, ekonomiska systemet helt enkelt och uh, får en uh, tydlig bild av hur det fungerar det Problemet med dagens skolsystem som vi har det är att vi aldrig lär oss hur det monetära systemet fungerar alltså inte på grundskolenivå. Och inte på eh, egentlig gymnasienivå heller utan du måste nästan gå in i eh, en universitetsutbildning för att lära dig eh, hur det ekonomiska systemet fungerar i en princip så. Men du får aldrig lära dig orsakerna till vissa problem. Du får aldrig lära dig eh, det fundamentala egentligen om vad som är fel i eh, vårt system. Vilket jag finner är eh, oroväckande för... Våran framtid, vår ekonomiska framtid. För de vanliga människor som eh, vill leva ett gott liv, helt enkelt. Och sen är det en sak till som jag är lite bitchy när det kommer med skolsystemet. Och det är det här med att vi aldrig får lära oss att eh, söka redan på fakta. Eh, lära oss eh, vad ska man säga, konsekvenser i ett samhälle. Lära oss... Eh, att vara kritiskt tänkande. Utan vi ska svälja allting med hull och hår. Likt, eh, likt dumma aper mer eller mindre. Och jag finner det högst oroväckande. Mer eller mindre att eh, vi har ett sådant. Eh, vad ska man säga monetärt. Eller inte monetärt. Att vi har ett sådant skolväsende. Där vi inte lär oss att vara kritiskt tänkande ifrån. Grunden, för jag tror det har mycket med att göra med att vi är så pass eh, vad ska jag säga, fördummade lik vi är idag. Att vi inte lär oss ett kritiskt tänkande från början. Och jag tror det är extremt viktigt för eh, vår framtida utveckling även på en personlig nivå att vi eh, lär oss bara kritiskt tänkande emot det vi läser, emot det vi ser, emot det vi hör. Det är extremt viktigt. Men tyvärr har vi inte kritiskt tänkande här. Utan eh, många människor. Bara sväljer allting. Med hull och hår som att eh, det vore en faktabok. Det är det som är intressant. Många människor sväljer. Eh, det som står i tidningar. och Det som, står, det som hör i, i nyheterna. Och så vidare. Med hull och hår. De sväljer det som att det vore fakta. Men vad de glömmer bort är att. Det är en tidning som säljer lösnummer. Det är en tidning eller det är ett medium, som, eller ett media som som helt enkelt inte som inte som inte är grundad på fakta alls utan vi pratar mer om att det ska vara lösnummer, det ska helt enkelt vara roliga rolig information och eh, som vi alla känner till, i alla fall hoppas jag, för er som lyssnar på det här, som er som känner till det då, att ni känner till det från början att media är generellt en, en, en stor lögn. En propagandamaskin är en bara lögner och pertal mer eller mindre. Alltså propaganda, det är vad det är, en propagandamaskin. Och eh, det är högst, högst skrämmande att människor sväljer allting som står i tidningar med hull och hår. Och jag fattar verkligen absolut inte hur man kan göra det. Alltså, det är för mig helt verklighetsfrämmande. Jag vet själv att jag går mest in och läser på tidningar på nätet. Alltså nätbilagan, En kort snabbis. Och uppdaterar mig lite snabbt om ungefär vad som händer i världen. Och sen om jag intresserar mig för ett ämne som jag tycker att. Ja men kolla här nu. Det här var ju intressant att läsa om. Eller det här var ju intressant att det, det, det här har hänt. Det här och det här händer i Syrien, det här och det här händer i eh, USA, eller vad som helst, eller det här som händer i Sverige. Så går jag in på alternativa nyhetskanaler och eh, forskar lite närmare i så fall och skapar en egen bild på så sätt om vad det egentligen är som sker. Helt enkelt. Och ja, det är så man måste göra om man är verkligen intresserad av att lära sig den riktiga sanningen om olika saker och ting. Men för de flesta, lika så jag själv, har ju inte tid för att jämt sitta still och, eller sitta ner och forska i 150 olika ämnen som man är intresserad av jämt. Utan det är ju något som ofta sker på en fritid när man har mycket tid, när man känner att man kan... Sätta sig ner och... Gå in på en djupare forsk. Helt enkelt. I alla fall, nu kommer jag helt off topic här. Men eh, i alla fall, det här var mer som en eh, lite tillägg om att jag har inte glömt bort podcasten som ni alla vet. jag förklarade tidigare så... Eh, har jag inte alltid tid. Tyvärr. Jag skulle öns önska, verkligen. Att jag kunde sitta och hålla på med den här podcasten på heltid och... Ge ny information konstant. Men jag har inte tid. Eh, eftersom det är jobb. Man har en annan typ av fritid också. Såklart som man måste vara på. Och eh, tyvärr blir det ju så att. Eh, man får ibland prioritera bort. Vissa saker. Och tyvärr så blir ju då den här. Eh, podcasten ibland lite bortprioriterad. Tyvärr. Jag önskar att det inte behövde vara så. Eh, men. Då är det så i alla fall och jag försöker verkligen att lägga upp program så ofta jag bara kan och eh, prata om helt enkelt nya ämnen som eh, jag finner intressanta och som jag hoppas ni finner intressanta och eh, jag försöker hålla det på ett brett spektrum så att jag bara kan och eh, ge er olika infallsvinklar, ge er olika intressanta ja, nya, eventuellt nya ämnen för vissa människor. Att gå in på och kanske intressera sig mer för, längre fram. Och, ja, jag menar, kanske läsa på själva och, och ja, kanske köpa någon bok om ämnet och läsa på lite grann. Eh, som ni kanske förstår, jag menar, jag försöker ge er ett, ett fundamentalt, grundläggande, fundamentalt grundläggande information om ämnet. Men jag kan tyvärr inte ge er hela bilden. Alltid jag förstår att det inte alltid är himla roligt att sitta och läsa 150 olika böcker om ämnet och, och lyssna på olika radiostationer jämt och så här va. Men om man verkligen vill ha en större förståelse för vissa ämnen så måste man lägga ner lite tidigare också. Och är man intresserad av det så kommer det självklart naturligt oftast. Det brukar vara så att äh, det dyker upp naturligt. Äh, om man vill fortsätta läsa om. Man kan, man kan sitta i timtals och bara läsa om den äh, ja, Forska närmare närmare Det behöver inte vara om, om, äh, om banker eller. Alltså det kan vara vilket ämne som helst som intresserar dig. och det behöver inte heller vara äh, kontroversiella eller originella ämnen utan äh, det kan även vara. Ja, alltså enkla saker, eller inte enkla ska jag inte säga, nu börjar låta som nedlåtande mot andra ämnen, det är inte min mening. Men helt eh, enkelt nedlåt, alltså inte <laughs> nedlåt, det är, nu börjar jag bort med fullständigt. Eh, ämnen som eh, man kanske är lite mer mainstream, som eh, man läser mycket om ändå i eh, media, eller som man pratar om mycket vid bilderingsbordet och så vidare. Det kan även vara sånt som man eh, sätter sig ner och intresserar sig över. Och, Kunskap är ju makt, så är det. Och eh, desto mer man vet, desto bättre är det ju. Och det som kan skapa problem, som jag varit inne på tidigare också, vet jag. Det ska man skapa problem när man läser på en hel del och lär sig eventuellt kontroversiella ämnen eller lär sig mycket om ett ämne. Så kan man skapa sig en ganska ensam värld. För man saknar ju då någon att prata med, någon som har samma... Säga, insatta förståelse som en själv i ämnet. Man vill ju oftast möta någon som kan vara en utmaning att prata med. Likt att man vill eh, generera nya idéer och eh, generera tankar mellan varandra och eh, och så vidare. Man vill ju ofta ta en utmaning. Visst kan det vara roligt att prata med människor som eh, kanske inte allt har någon större förståelse i ämnen när man är intresserad av och kanske lär de här personerna nya saker om... Eh, om ämnet. Men samtidigt så ja, det är också väldigt roligt, men samtidigt så är det alltid lika trevligt att prata med någon som eh, finner ämnet lika intressant och som kanske har läst på mer än själv eller och, och få en eh, kanske större förståelse för ämnet. Det är faktiskt hemskt intressant. Ja, det känns som att jag har fått en väg fullständigt här om saker och ting. Jag ska egentligen bara spela in det här lite snabbt och prata lite igenom och jag kommer att diskutera i nästa avsnitt som det går upp nästa vecka. Och sen så blir det ju alltid så här, man kommer in på andra ämnen istället. Men, men, det var väl det jag ville säga egentligen i detta, detta skede. Nu ska jag fortsätta köra bil här, här någonstans utanför Mjölby, säger min GPS. för att inte ska ha GPS, det är ju P4 hela vägen hem men... Den brukar oftast ge en ungefärlig tidsplan och sen så ger den den korrekta hastigheten i kontra det man sitter på nu. Så att eh, det är ju en eh, fördel. Man kan aldrig vara för säker när man kör bil. Men jag tackar i alla fall. Jag vill, fortsätta, jag vill tacka verkligen innan jag lägger på nu här. Eh, jag vill verkligen tacka alla för att ni fortsätter lyssna på den här podcasten. Jag vet att det har varit väldigt... Eh, mellan programmen, men eh, ni ska verkligen veta det att jag uppskattar verkligen att ni vill eh, fortsätta lyssna. Och att ni, för alla kommentarer ni ger också självklart, för alla snälla kommentarer, det är verkligen tacksamt För det ger ju en viss uppmuntran till att fortsätta med det jag håller på med. Eh, självklart, även fast jag vill påstå att det spelar ingen roll om ni kommenterar. vilket brukar ganska ofta det spelar ingen roll om ni kommenterar. Eh, så tycker jag självklart att det är roligt när, när ni gör det och ger uppmuntrande kommentarer eller kommenterar på någonting som vi pratar om i programmet. Så tycker jag alltid att det är lika roligt att få en uppmuntrande kommentar eller eh, kanske en annan insikt om saker och ting. Eller frågor, om ni har frågor så är, det, är ni alltid välkomna att ställa dem till mig. Eh, jag tycker att det är kul att få ge folk en, eh, kanske en ny uppfattning om saker och ting eller... Eh, Kanske ge mer information om ett ämne som man är intresserad av. Och ja, som jag sa tidigare, kanske få nya insikter om saker och ting. Eh, och kanske det är ett ämne som ni vet att stå upp i framtiden så är ni jättevälkomna att ge förslag. För ibland så kan det bli en viss torka i huvudet om man ska prata om här härnäst. Liksom. Eh, men eh, jag försöker hålla ett ganska brett spektrum ändå. För att det ska generera ett intresse. självklart. Det skulle bli roligt för dig själv att hålla på med det man gör. Om man säger att det kryssar fram programmen så är det inte särskilt roligt för någon. Och man märker det också även i, i programmen när det är roligt att spela in. Jag försöker alltid spela in när kreativiteten och när inspirationen flyter så mest. Och... Det ska ju vara ämnen som intresserar Det är ju så. Och jag vet att många program kanske inte intresserar vissa. Och vissa program intresserar många. Det är ju så det funkar. Och man kan inte alltid vara intresserad av alla ämnen man diskuterar. Och, och vissa tycker att vissa program är bättre. Och vissa program bedöms som bättre än andra. Eller bedöms som bättre än andra. Och det är upp till var och, en. och Alla är vi individuella personer med individuella... Eh Intressen och individuella mål. Det är ju så. Vi är ju individuella människor i slutändan. Och, ja. så jag hoppas i alla fall att det finner något avsnitt intressant, något ämne intressant som ni Ja kanske gillar eller det som ni är intresserade av, eller kanske blir intresserad intresserade av. Det vet jag inte. Men ännu börjar jag gå den ämnet igen. I alla fall, tack så mycket för att ni fortsätter lyssna på podcasten. Dold Jag uppskattar det verkligen. Jag kommer fortsätta som ni vet. Uh, spela in nya program. Även om det blir glest mellan uh, programmen så uh, kommer jag fortsätta och uh, leverera. För jag anser att det finns fortfarande mycket att säga. Det finns fortfarande mycket att ge. Det finns fortfarande många sanningar. Fortfarande många nya, eller nya vinklingar ska jag säga. Det är synsätt på ämnen som uh, jag anser har negligerats alldeles länge. Och som jag anser att folk är alldeles tvär för trångsynta. För att inse. För att de lever. Som jag säger, lever i en bubbla. Och. Eh, helt enkelt. låser in sig själv inom ramar. Inom normer. Inom väggar. Som förhindrar eh, som dem från att se det hela synsättet. Man måste ha ett öppet sinne för världen. Om man måste ha ett öppet sinne. Utan att stämpla någonting från början. Så kan jag lova. Att. Vi kommer lära er så mycket mer. Vi kommer att få en helt annat synsätt i, världen, i hela världen. Och så försöker jag verkligen se min världsbild. Hålla ett öppet sinne. Jag försöker inte stämpla någon. Jag försöker att ta in... in information jag hör. Och sen kan jag göra min egen bedömning på det jag hör. Men alla måste på sin... ha sin synpunkt på sina synsätt. Och det är så man lär sig saker. Håller man ett öppet sinne utan att förneka för sig själv för att det lever inte inom sin egen ram så kan jag garantera att det kommer att lära er mycket mer och jag hoppas att ni som lyssnar kan eh, ta er till informationen som ni hör då väl som sagt kommer vi spela ett nytt avsnitt snart av Dolt fakta så håll ögonen och öronen öppna för det så eh, kommer vi höras höra snart igen så önskar jag en fortsatt trevlig vecka. Har du så bra så länge. Hej då.